Speranța! Pista 17. Sub capitolul 8. Shade se afla la centrală. Era ora când își transmita articolul. Obuzele cădeau asupra întregului cartier, dar aici fiecare se știa țintit. La ora cinci și jumătate centrala fusese atinsă. Una după alta, acum, obuzele o încadrau. O nimeriseră, apoi o pierduseră și o căutau din nou. Telefoniste, funcționari, ziariști, poștași, Militieni se simțau pe front. Mai multe obuze explodare la un interval foarte scurt, așa cum se repercutează bubuitul tunetului. Poate că participau din nou și avioanele. Se lăsa seara și norii coboruseră. Dar printre țărăiturile tuturor telefoanelor nu s-a vibrația niciunui motor. Un militian veni să-l caute pe Sheid. Comandantul Garcia convoca ziariștii într-unul din birourile centralei. Toți corespondenții cât de cât importanți se aflau acolo și așteptau. De ce acum? se întrebă Shade. Însă Garcia obișnuia, când avea de-a face cu presa, să o întâlnească acolo unde ea se socotea în cea mai mare primejdie. În turnul din birourile din piele, lemn și nichel ale foste direcția centralei, Garcia ceruse să-i se trimită în fiecare zi copia articolelor expediate din Madrid. Ei erau aduse în două dosare, politic și fapte diverse. Așteptându-i pe corespondenți, răsfoa pe al doilea sătul de-a fi om. Cruzimea era atât de mare, încât se revărsa din toate articolele. Pentru Paris Soare. Înainte de a veni la centrală, cita el, am asistat la o scenă de o frumusețe înfiorătoare. Azi noaptea a fost găsit lângă Puerta del Sol un copil de trei ani care plângea rătăcit în beznă. Și iată că una din femei de refugiate în subsolurile de pe Gran Via nu știa ce se întâmplase cu copilul ei, un băiețaș de aceeași vârstă, blond ca și copilul găsit la Puerta del Sol. I se anunță vestea. Alargă la casa unde se află copilul, Calemontera, însă vi obscuritatea unei provălioare cu storurile trase, copilul sugea o bucată de ciocolată. Mama se îndrepta spre el cu brațele întinse, însă ochii ei ies din orbite, capăt o fixitate teribilă, dementă. Nu e copilul ei. Rămâne nemişcată minute întregi. Copilul pierdut îi zâmbește. Atunci se repede spre el, îl strânge la piept și îl ia gândindu-se la copilul care n-a fost găsit. Asta nu va trece, își spuse Garcia. Sera roșietică intra pe ferestrele cu geamurile sparte. Pentru Reuter O femeie ducea o fetiță având cel mult doi ani, care i-a falca inferioară. Dar fetița mai treia încă, cu ochii larg deschiși, întrebând parcă uimită cine-i făcuse asta. O femeie traversă strada, copilul din brațele ei nu mai avea cap. Gasia cunoștea, pentru că l văzuse, gestul înspăimântător prin care o mamă apără ceea ce mai rămâne din copilul ei. Câte gesturi asemănătoare astăzi! Trei obuze îndepărtate, explodarea năbușit, ca și cele trei lovituri de gong la teatru. Ușa se deschise, corespondenții intrară. Pe o masă joasă, fără artificiale de sticlă, nesfărămate încă, vibrau la fiecare detunătură. Doarece din geamuri rămăseseră numai bucăți prin cele două ferestre, pătrundea mirosul orașului în flăcări împreunat cu fumul. Când se va elibera o linie telefonică, spuse Garcia, cel care a cerut-o va fi imediat anunțat aici. Știți că nu vă convoc niciodată decât pentru a vă comunica documente. Înainte de a vă transmite cel pentru care v-am rugat să veniți, găduiți-mi să vă atrag atenția asupra unui fapt. De la începutul războiului am distrus după comunicatele fasciste avioane inamice de pe nouă aerodromuri. E mai ușor să bombardeze Sevilla decât aerodromul din Sevilla. Însă dacă s-a întâmplat ca unele din bombele noastre neizbutind să nimerească obiectivul lor militar să fi rănit civil, cel puțin n-am bombardat niciodată sistematic un oraș spaniol. Iată acum documentul, vi-l pot citi. Fiecare dintre dumneavoastră e rugat să ia cunoștința de original, care de altfel, fiți sigur, va fi expus prin grija noastră la Londra și la Paris. E doar o mică circulară adresată ofițerilor superiori rebeli, acest exemplar a fost găsit la 28 iulie, în posesia ofițerului Manuel Carace, făcut prizonier pe frontul de la Guadalajara. Una din condițiile esențiale ale victoriei constă în a zdruncina moralul trupelor inamice. Adversarul nu dispune nici de trupe suficiente, nici de arme suficiente pentru a rezista. Cu toate acestea, e neapărată nevoie a urma cu strictețe următoarele instrucțiuni. Pentru a ocupa spatele frontului, e neapărat nevoie să se inspire populației o anumită groază salutară. Se impune o regulă. Toate mijloacele folosite trebuie să fie spectaculoase și impresionante. Orice regiune aflată pe linia de retragere a inamicului și, în general, orice regiune situată în spatele frontului inamic, trebuie să fie considerată zonă de atac. În această chestiune nu trebuie să se facă deosebire între localitățile care găzduiesc sau nu trupe inamice. Panica asemănată în rândurile populației civile, care se află pe linia de retragere a inamicului, contribuie în mare măsură la demoralizarea trupelor. Experiențele efectuate în cursul războiului mondial dovedesc că pagubele cauzate din greșeală ambulanțelor și transporturilor de răniți inamici provoacă un puternic efect demoralizator asupra trupei. După intrarea în Madrid, comandanții de unități vor trebui să instaleze imediat pe acoperișurile clădeilor ce domină cartierele suspecte, inclusiv edificiile publice și turnurile de alarmă, cuiburi de mitralieră în stare să domine toate străzile alăturate. În cazul unor încercări de rezistență din partea populației, se va trage imediat asupra celor ce se opun. Dat fiind marele număr de femei ce luptă de partea adversă, nu trebuie ținut seama de sexul militanților. Cu cât atitudinea noastră va fi mai severă, cu atât mai rapid vom zdrobi orice rezistență a populației, cu atât mai apropiat va fi triunful reînnoirii Spaniei. Adaug, spuse Garcia, că, din punct de vedere fascist, consider logice acestei instrucțiuni. Părerea mea personală este că teroarea, ca tehnică, face parte din mijloacele folosite sistematic de către rebel din prima zi și că asistați aici la drama a cărei repetiție generală a reprezentat-o badahoz. Dar să lăsăm părerile personale. Și în timp ce zialiștii ieșeau. Veți primi, de asemenea, interviul lui Franco din 16 august, acela care începe prin Nu voi bombarda niciodată Madridul. Acolo există nevinovați." Mai cădea o buze, însă, la o departare de un kilometru. La centrală nu li se mai dădea atenție. Intră un secretar. A telefonat colonelul Manien?" întrebă Garcia. Nu, domnule comandant. Internaționalii luptă la Hetafe. N-a venit locotenentul Scali, S-a telefonat din nou de la Alcala. Va trece pe la ora 10. Însă doctorul Noiburg se afla aici, domnule comandant." Șefa uneia dintre emisiunile Crucii Roșii, doctorul Noiburg, venea de la Salamanca. Garcia și el se întâlniseră odinioară la două congrese la Geneva. Comandantul știa că Noiburg văzuse prea puține lucruri la Salamanca, dar măcar îl văzuse îndelung pe Miguel de Unamuno. Franco tocmai îl destituise din funcția sa de rector al universității pe cel mai mare scritor spaniol. Și Garcia știa cât de mult era de acum înainte amenințat de mișcarea fascistă omul care fusese ilustrul ei apărător.